Bea ben, euskaraz mintzatzeko parada eskaintzen duen mintzalasai festivala eginenda aurten ere. Mintzalasai elkahteak egiten duena azaltzeko galdegin diogu oana zanponi mintzalasaikideari. Ejandeza, Mintzalasai bi parte bat direla, alde batetik hiru ekimenak, beraz, festivala biztan dena, astapenetik sohtoa dena, eta gero ikastetxeetan bultzatzen diren, beraz, tailek bereziak euskaraz, eta bestalde, euskal, euskal tegietan bultzatzen direna, beraz, euskaldun behiak ikastenari direnak parada, emaiten diegu tailekak euskaraz izatea, beraz, euskaraz hitz egiteko beste parada bat da, eta gero, bestalde, be, Mintzalasaiak irut jesna gara atzen ditu, alde batetik beri webgunea, eta hor konfinanendu garaian argi izan da be, be ajezkoa zela, zeren izan da biziki bisitatua, eta bestalde be izte gitzuak. Irati Fernandezak aurkeztu dizkigu iztegi kipi horiek. Iztegi kipi horiek helburua dute Euskara erabiltzea este ingurukoietan beraz ez bakarrik eskolan ez bakarrik iteistu e, inguru formaletan baina informaletan ere pestan laguneekin eta eta ohean ere zaintza baitugu hiru hizkiera bada bestaren hizkiera beraz bestan nola Baso bat eskatu euskaraz e, zein den hizkiera iaz ateraren sexualitatearen hizkikukina beraz hori da euskara erabiltzeko ere bai sexualitateari buruz hitz batzutan ez ditugu hitz guztiak Euskaldunek ere eta aurten atera duguna da ireinak hitzadarriak eta kitzikak euskaraz. Beraz hori ere helburuarekin euskaldunak ere ikastozagun ditzagun gure inguruan diren hitz eta batzutan ez ditugunak erabiltzen eta beste hizkuntzetara pasatzen gira erdalera pasatzen gira ireinak eraiteko. beraz, ikasteko ere bai euskarazko hitzak Oilek eta aberaztasun baduaita. Mintzalaseik bere festivala eginen du aurten ere, eta zer helburu dituen mintzalasai festivalak aurkeztu digu Bibian Iturxajik. Nahi dugu zinez bai Euskaldunai zerbait proposatu, pratika egiteko uh, aukerak proposatu, besteekin Euskaraz partekatzeko momentuak proposatu. Euskalaik ikasten duten nahi ere be, pratika gune gisa, pratika gune gehiu eskaini, eta uh, besteak ere uh, euskara gaur egun ez dakitenak sensibilizatu pandemiaren testu inguruan, agtun eugiek sohtzen dituzten zailtasunak aipatu dizkigu gilen zaldumidek. Mintza lasai, ez da lasaiki mintzatzen ahal, behiak ez dira, aski mintzatzeko, bisaiak usia behar da ikusi, iria behar da ikusi, hori guziak enetako komunikazioen bide hondiak dira, eta egia da, hori traba hondia dugula denek, aipatzen dute, denek, bon, biziki, gaizki, bizitzen dutela, e, maska horiek izanez, ez peitugu komunikazioen ahal behar da bezala. Hordean, guk hori gainditzen dugu, Egia da, behar dugu Mintzatu, Mintzaira ez dugula hantzi behar, hoa behar dugula beriatu, horiek, traba horiek gainetik. Zailtasunak zailtasun, Lasai Mintzatzeko Parada Eskeiniko du Mintzalasai Festivalak eta orten gofruztrazioak, Amar Garen edizio osatuago batekin gainditzen ahalko dituztela espero dute antolatzaileak.